proyektoreen urtean lau izan ginen, artean bigarren 2022an 5garren bat geitu zaigu, Josuñar barte mm -hmm. ere geitu zaigu Arantzadikoakia ere eta ni ez naiz Arantzadikoa, Eaitxuko mm -hmm. baizik, orduan bueno ba, lantaldean pos lau Arantzadikoak eta eta gero ni izango litzateke. Mm -hmm. Eta bertara, bueno, bertara iritsi, iristeko modua ba, pixka kurioso izan zan, ez? Halako koincidentziak ematen dira batzuetan eta taldeko bi, Joseba eta eta Javi Castro Eh, arantzadiko ernografia saileko kideak, bat zera matzaten bereieke urte batzuk ba, errotarrien atzetik, baina ez hemen, baizik eta bueno, beste esparru batzuetan, eh, berezikian datzan, usurbilen eh, oso, bueno, arrobi, errotarri arrobi oso garrantzitsua daude, baina baita Espainian mailan ere, Sorian eta Ebilidia eta beste leku Palentzian eta beste emaldekutan ere, Eta bazeukaten erreferentzi solte bat, eh mendeko histegi batetan agertzen zena non ipatzen zen, ba jaizkibel ere oso gokia zala, ba errotarriak edo zorrostarriak e, egiteko. Eta eta horren atzetik ba bueno tiraka tiraka ba taldeko beste batekin harremanetan jarri ziren Iñakirekin, e, etnografia etnografiasailekoada bera Arantzadi barruan hondarri binzi dena eta Iñakire mita bidez nerekin. Eta, bueno, ba, lauak poliki-poliki hasi ginen e, bereziki jabita jose, ba, mendi arakatzen gu dokumentazioa usta, bilatzen, eta, bueno, ba, pistatxo txikiak e, agertzen joan ziren, hori ba, iztegi zarrak, e, toponimea, mapa zarren, e, adiez, maksimo zagertzazuk, e, zagertzazuen familia akutsitako, erakutsitako mapa zarrak, e, egindakoak, eta gero, ba, mazi garren mendeko dokumentazioa, bereziki testamentuak non, Bueno, ba, argin maizuen dokumentazio gertu dan, eta bereietan esaten da espreski jaizkibelen errotarriak egiten zira. Eta arrobi bat lan zentzelarik, zelarik horren arrastua hor behar zuen, bai alabai, ez? Hori da. Hori jo eta topatu egin duzute, bai eta errotarriak ere, hori da, kontua. Hala da, hala da, bueno, ba, pistatxo hori egerraiki, ez? Alde batetik, e, errotarri, bueno, argin maizu baten testamendua ganeu kan, berak esatezun errotarria jaizkibelen zituela, ez non, jaizkibelen, testamentu berak esaten zuen, bera Santa Barbara ermitako zaintzaia sala, eta bueno, Santa Barbara gautzigora bera, gaur egun paradorra, jazki belgo paradorra zegoen, bueno, esparru edo ere morretan kokatuta zegoen, eta gaina Santa Barbara arginen eh, patroia da. Oda, <hum> bueno, pista guztiako esateziguten hor egon behar Eta ortik abiatuta, hortik tontorrerako bideo hori ba miatu, poliki, poliki, ba bertan, lekuan bertan, eta amaik aldiz E, mendia gustoko dugun, oxapald dugun eremuan errotarriak handaude. Mm. Ez dira mugitu azkeneko 5 urteetan. Bai, batzuk herri lurperatuak edo ez, baina begibistan, eh, ba, begia bituak ikusten du. Ez? Hala da, <laughs> bai, bai. E, Bainbat bain ere gero e, nonahi topatzen dituzu, baina bueno, balaude dozena bat, baina gehiago, ba, oso esparru txikian. Bai, e, bukatu gabekoak edo puskatuak, ez? Eh? Ziren anutzitakoak anu hori da kontua, e, ondo eginak zirena, pentsatzen dut saltzeko zirela. A, <laughs> da. Hala e, e, da, e, osea, iñorketsu in, alperri egiten. Orduan mendian gelditu alin badira, izan da eh batemat puskatuta dago eta hori ikusten da, e, lekuan bertan puskatuta, besteren bat badago lantzen hasi berria eta gero ba konturatuko ziren e, arrizko bloke nagusia etzala egokia edo bueno, bat zeukala. Eta badira beste batzuk, ba, gutxi gora bera forma borobil hori badaukatenak, baina amaitu gabe. Orduan, bon, arrazoiak noski e, bere garaian arginek erabakiko zuten, ba etza legokia bon, jakizu oh. ezen. hori bai ezen dugola gaur egun jakin. O, baina argi dago, hor, ba, ustia kuntza baba nahi nora baitere, ba bazela. Aurrekoan aipatzen diren norapait ere bai industria ez dakit txikia laundi, baina industria oso bat bazela. E, horren baitan azken batean. Hori da, ez. Len, len urtean 2021ko, ono, bueno, proiektuaren ondorioak izan ziren, ba guk uste baino gauza garrantzitsuago zela ta nik uste 2022an orain no, berdan itxi dugun eh, proiektuaren helburua edo bueno, ondori nagusi izan da eh, industria, bueno, erabilizak egunitz hori, uste baino asko handiagoa zela. Hmm. Ze ez ta bakarrik, ditut, eh, produkzioaren, produkzioaren gauzarik onena da pentsatzea dokumentazioak erakusten digula udalak kudeatzen zituen errotetan ez zirela ondarribiko errotarriak erabiltzen, kanpotik ekartzen ziren, orduan hemen egiten zirenak, ezba ziren hemen erabiltzen kanpora eramateko, izan bartzi, esportatzeko. Eta ni uste dut hori da ikusi dugunaz, esportantzen ziren penintxulara, kanarietara, madeiraraino iristen ziren ere, eta horren atzean, egon bakarrik errotarriak lan tzezitun argina edo argin maizua, baiziketan menditi, jetxi barzitun zitun garraiolaria, Errotarriak jaisten ziren, Santangreziko ermitan zegoen kaitxiki bat etara. Ordu nor, itxasuntzietan kargatzen ziren, eta itxasuntziak badu itxasuntzi jabe bat, merkatari bat, eskifaia bat, eta gero itxasuntzi horrek bidai bat egiten zuen penintxulako kostaldea jarretu, uzkabotaiaren bidez, Galizira, Portugalera, Andaluziara, edo esan duan bezala kanarietara. Eta horrek erakusten duena da, badagoela gatzean, e, hori merkataritza jarduera ekaragarri bat, Non, askotan ondarribiko familia berak, ba, gauza berak egiten dituen, badauka e, semetako bat argin bezala kokatuta, beste bat merkataria da beste bat itxasuntziare jabea da, eta galakoin enpresa, bueno, nahiko garantitxuak e, sortzen direz, batzutan ere, e, ordezkariak zituzten, nadien sandaluzian. Familiko kide batan, Ba, hemen dikara iristen ziren, obialten ziren intxasuntzia, jasotzeko, merka jaso, eta geroan, pues, banatu edo... Mm. E, Augustia, ba, kontuan hartuta, errotarri bat oso preziatua zela, ez? Ez zela balio txikiko gauza, hori da kontua. Claro, ala da, azken nion jateko edo eh, irina egiteko berdintzaita hartu adala edo beste edo garia ehotzeko ba, errotarriak behar ziren. Eta, eta erakusten diguna da, hori, hamaz zeigarren mende ama jeraldera, e, aldazoro arginak esaten badu mendian egun ditula, santen ermita beste egun, eta, eta galizira iruro egin tapiko bialita ditula, itzegiten erigera ia, irureun errotarriz, e, eta horrek badauka lan kostu bat, baina trukean ere e, diru sarrera agarrantzitsua da, ze eh, ma bost dukat edo inguru kostatze zitun errotarri batek, Tabonu bueno, la Javi Castro taldeko kide batek bere kalkuluen arabera 15ukate izango lirateke egungo 3000 €ren pareko hmm. errotari bakoitzeko, bakoitzeko. Eta hitz egitena dira 250 baino gehiago eginda zituen argin batek. Hmm. Orduan, bueno, bidertea besterik ez daukagu. Ongi <risa> da. Eh, esan bezala ba, historiak eta jaizkibel mendia kasu honetan ba, gorretzen zuen, ez? Beno, ba, histori hori eh, azararazi duzute, baina zirkula Itziñaian ibiltza bete. Aipatu bezala, proprietoaren azken fase honetan, ba, errotarriak bai, e, arrobia bai, esportatzen zela bai, konfirmatu duzute, baina nora den oraino ere e, esportatzen ziren, e, ba argitu nahi izango dute, ez? Ba hortan murgildu zako edo ari zarete. Bai, a ber, leen lehen fasea bukatze zanean hipotesia izan eh errotarri hori ekondarritik Galizia eta Portugal alde batera erautzikoa ditugu, baina bintza Sevilla-Kadizera eta Kanarietara erizten baziran, bat hanetzeuen arrobirik eta bi arrobiak egon goziren, bera zertarako bidali errotarriak ara. Kontutari izan, damasi agarremendean gaudela, Atlantikoa beste aldean kontinente edo lurralde berri batzuk ustiatzen asitadu daude Europarrak, <klesia> guri hipotezia izan zen, lehen momentutik, bereziki, Kadiz eta Sevilla eta Kanariero hartetara zioazen horiek, Atlantikoa zeharkatzen zutela. Fasearen, oza, Produton Milaren fasea, bereziki arxiboko kontua izan da. Milak eta milaka dokumentu aztertu ditugu. Sebilataka, ditzen Atlantikoa, Espainia berrira eta Ameriketara bideazioazen itxasuntzien kargamentuak aztertuz. Eta bai, topatu ditugu kargamentu horietan, batzutan errotarriak, beste batutan zorrostarriak, bereziki zorrostarri gehiago errotarriak baino. Baina zoritxarrez ez dute esaten nondik eh non eginda dauden. Orduan ezin dugu nazhurtatu da Hondarribitik eh Sevilla, Kaixo edo Carreño bertan deskargatzen errotarri horiek horiek beraiek direnik. Bai topatu duguna da, adibidez, bueno, bat badira kasu konkretu batzuk, non ondarri Hondarribiar batzuk parte hartzen duten eh Hondarribitik Andaruziarako edo kanero Hurtetarako merkataritza prozesuretan, eh gero itxasuntziren batean marineel bezala joaten dira. Ameriketara, hmm. eta topatzen dugu pertsona hori bera, bueltan berriro, eh, andaluziarekin merkataritzat ratutan, badago, bat oso digarria, martin den paran izenekoa, eta horrek errotariak eramaten ditu, marin elbezela joaten da Ameriketara, eta gero ardo, ardo merkataritza sare batetan sartuta dago, hmm. beti andaluziarekin ordu, bueno, eta hori hey. ogei urteren zehar, ordu, erakusten duena da sare, ondarribiz gaineko sarea oso ondia zala, eta, eta, bueno, sartzen da ondarribi bueno, ba, daukagun erritxiki, itxasuari loturiko arrantzari loturiko herri horretaz gaindiko beste beste sare bateta. errotarrien gustodio bezala izango zen marine hori, beraz ba ia estatu egin duzute, ezta? Ba Ameriketara bai, ba helduko sinela errotarri horiek, globalizazioaren abia puntuan ere bazela, ez? Ba Jaizkibengo errotarrien industria hori. A ber Bueno, gure uste, zaterai diren pizta guztiek hori esaten dute. Eh, esaten duen bezala zoritxarrez, ez duguna topatu da dokumentu bat non esaten duen, eh, ondarribiko errotarri bat eh, Ameriketara bidean dagoela. Andaluziarizten dira, Andaluziatik bitxasuntziak ateratzen dira, dokarari bertetatik, bai. Bueno, basergatik ez. Beste gauzak jaten ziren bezala, bazergatik ez ondarribiko errotarri horietakoa. Esaten duen bezala arazoa da. Ez bakarik errotarrien kasuan, eh? Kargatzen den, Atlantikoa zeharkatzen duten itxasuntzietan, kargatzen diren gai guztien jatorria ez esaten. Asko jota esaten da, bizkaitik dato zen esko gauzak direla, baina kero, bizkaita esan diteke, mm -hmm. gaur eguno bizkaita, sartu diteke, gipuzkoa barruan ere gara hartan, baina gero ze herritatik datozen ez dute esaten. Baina, mm -hmm. baina, bueno, ez ongida. dokumentutxo hori, esaldi hori falta izan zaingo bai, Baina, eh, pistak jarraitzen, ez dakite oneraino alde edo, menu ba, urrats bat gehiago emango guzuten, ze, ze, ba, esan bezala, e, milaka eta milaka arkibo arakatu bituzue, eh? baina beste milaka eta milaka gehiago izango dira, pentsatzen dut. Bai, bai, a ber, egia e, e, da ere kontutan izan bar dugula azken urtetan se egon gran, ez berezikia adibidez, e, Ameriketara bidean zihozen itsasuntzi guztiek ba Sebilako kontratazio Artsibo General india Indiaren barruan dago dokumentazio hori eta dies azkeneko bi Covid neurriak direla eta e, bertara joatea asteko Sevilla Sevillaen dago oso rutik hartzen gaitu es eh, guretzako sortuta molekua da eta gero bertan e, institutu dokumentazioa kontsultatzeko ba traba de xente bueno traba neurriak leku guztitan egon izan diren bezala eta Sevillako artsibo direz digitalizatzeke dago porzente ikaragarri batean. Orduan bertara joatea izan barko litzateke eta eskuz guztia begiratza. Eta bueno, taldeko bi jubilatuta daude bai, baina goinutzeko hiruak ez. Orduan eta gainera, bueno, ba, gure oiko lanetatik kanpo e, dagoen esparrua da eta bueno, ba eh proiektu erekita dago. Onbe estiugo aterik isten dokumentazioetan zerbait agertu agertzeari. Baina landa lana sorpresan diri gabe bukatuta dago eta gure ondoriak eratera eta daudio ordu, bueno, ba, zentzurretan zandezak egu proiektua iaia itxita dagoela, ba. bai. E, alare, eraman, e, e, zetez, e, bai, alare, jakimiak eraman zaitu ez, ontara, agerikoa da, Eta bat edaki, ba, martin den paran, ez amaz du? Martin den paranekinako bidea, e, jarraiki, ez, ba, zer atena baiteken, ez dela guztizitsita, esan eiret. Eso, eso, eso, eso. A eta a gainera, ba, erakunden e, babesa, hasta izan duzute, ondarbik gala interesa hundia e, agertu baitu, ez? Ba, bai, bai sorionez, so, esaten dugu ez bakarik gudala, baizik, eta, eta huesta erresa izaten alderdi politiko guztiak beti alde izan ditugu, eta bueno, ba, gutxinez erbait ondo gingoen alde horretatik. Eta bailen urtean, bai jarrai Pena egiteko 2008an beti babesa izan dugu, inolako e, arazori gabe, gainera harreman hona izan da, segukon prometitu ginen batetatik hori, bat txostenak iruila beti erobi altzeko, informatuta egonszitezen, bai joan den urtean eta bai aurten e, udal bozera maiei erakutsi digu, ba, proiektuaren emaitza zeindan eta alde horretatik ez dakagu inolako, inolako keixari kontrakoa. Egia ba, babesa era batekoa izan da eta nikuztet ere harrera beraien aldetik oso oso dela. Uhum. Eta nikuztet horren isla ere da, ba bueno, ba antolatzen dituen eh zagutuzu ire iria zikloaren barruan, ba itsuten ere orain otsaian datorren hostiralean 24ean Itzaldi aurren inguruko da. Hmm. Eta 75ean ba visita visita giduatu. Hori da deto bernizun, ba, ekimen honen baitan menor gaina proiektu honek eh, ikusmina jakinmina piztu du herrian eh, asko gilea jaizkibelea badoaz eh, errotarri hoiek eh, non nonote dauden eh, jakiteko aukera izango dute visita horrekin ere. Etxain eh, 24ean zuz auk emango zu Itzaldi hori armaplazan euskara utsez. Bai, utsez Hori da eta gero bisita bai bizkuntzetan, ez? Hori da. Visita visita De... Bai, bueno, Bai, bai, el hurbura, el elburada giegi es luzatalenik eta biniak seguraldi egiten digun azken minetan otsaila uh -huh. da eta gaur eguraldia herra da, baina datorren asteburuan ez dakigu. Eh, elburada eh Parador Rekoparkingetik atera eta orduteri asko jota bi orduko eh, bultatxo bat ematea eta bueno, gogorra dagoen kakotxen artean gogorren zati bakarra da Paradorretik, eh, bueno, Mendiko Cresta horretara dago leningo maldatxorik, gero gustia do laua edo malda bera da, orduan. Uh -huh. eh, Ongida, ongida. Gero derrotari hoiekin ez dakit zer egiteko asma dagoen, bertan utzi, edo nolapait ere babestu, babestu behar dira, edo mono bueno, harri uh... bitxiekin normalean bere lekuen usten dira. Bai, a ber, pentsatu errago, lehenik eta bein jaizkibel berez ja babestuta dagoen gune badala, hori alde batetik, Eta bigarrena, inorkester zela pentsa Jaizkibelen egun mendian hori utzita dauden errotarri hori, ba daukagun irudi hori denik, ez? Errotarri borobilia perfektua erdian zuloa daukan amarrak egin daude edo nor bere lorategian euki nahiko luken harri horietako bat. Ez zuzenean esan esan duguna, bertan balin badaude da edo puskatuta, edo bukatu gabe daudelako. Ordun gehiago dirudite arri bat berez errotarriba, baina orduan ez tetuzte este inorke burut, eta aparte, daukaten pixuarekin, bueno, ba, <gum> eskabadora bate, o traktore batekin goberra dago, eh, oien bila <gum> <ordu, gum> Bertan geldituko dira, azkeneko bostun ortetan egon diren bezala. Beste gauza da, bueno, ba, turiste egitea begira, edo informazio gune begira, edo armaplazaren bidez, nola baiteko, ez dakit, eh, maparen baten sartu, ibirbideren baten baten sartu, edo batrikuarre trikuarrekin <coughs> gertatzen den bezala alako monolito txoren bat edo e, zein señorin bat jartzea esateko mundu hemen hau dago eta hau da ez hori e, baina hori ja uste gure eskutik kanpo gelditzen da dela. Ongi da, ba, momentuz horrekin gara eta esan bezala, atea irekita, bat edaki etorkizun batean, ma, ba, historiak zer ekarriko digun eta ez zer sorpresa eta bisitagi datu eta itzaldierako deialdia, ezagutu zure iria, otxaiako gita lau arma plazan atxaldeko sazpietan, ez? Oker ez naiz, Bai, ala da. Itzaldia eta bisitagi datua, euskaraz Euskarazta Gazteleraz amaik aterdi eta ama bitan, ez? E, ba, padaduiko aparkalekoa zeneko horretan. Horri. Ba, Deniz, mila esker? Zuei. Eta zorionak, eh? ba, Eta bengatik, zurieta, menua. lantalde kide guzti ere. Milo eskerrenetan. Vai, milo eskerrenetan. Onda izan. Aio. Aio.